Крайній розстроєний і приголомшений на дусі Герман їхав до Львова, щоб розвідатись докладно, що сталося з його сином. Він бився з гадками, стараючись вмовити себе раз то, що Готліп не вмер, а жиє, раз знов згромаджуючи в своїм умі всі свідоцтва, стверджуючи правдоподібність його смерті. Але то та внутрішня боротьба, Шарпала його сили і бурила в нім кров, так що швидко він до того втомився, що не міг ні о чим виразно думати, і що замість складних думок перед його уявою пересувалися і мигали якісь неозначені марева, якісь пошарпані зароди образів та думок. Він цилувався спати під мирне гойдання брички, але й сон його не брався. Духова утома і нервове роздразнення доводили його до якогось майже гарячкового стану. Але звільна довга і нудна подорож, одностайні, понурі види на дністрянських болотистих рівних, через котрі переїздив, притупили вразливість і втишили потрохи нервове роздразнення. Герман зібрався з силами не думати про сина. А щоб піддати думкам інший предмет заняття, він видобув одержаний перед від'їздом телеграм від віденського агента і почав пильно по десять разів перечитувати немногі слова – перший і незначний на вид вузол будущої великої золотої тканини. Він вдумувався в кожне слово, строїв плани, і то розвело потроху його гарячку, освіжило його». Так він приїхав до Львова і з цей час побіг до поліції. Слідів не було ніяких, вістей ніяких. Він зложив сторинських для того, хто би перший вислідив щось певного про його сина, а може п'ять раз більше роздав усяким поліцейським та потрапив на угощування комісарів, щоб ті доклали старання і всіх сил, щоб швидше дізнатися дещо про сина». Його обіцянку пущено в газети, і Герман дві неділі ще просидів у Львові, ждучи кожного дня, що ось-ось прибіжить післанець поліції і зазве його до директора. Але післанця як не було, так і не було. І Германові самому приходилось протоптувати туди стежку. І все задарма. Крім найденої надставом одежі, нічого не було. По двох неділях поліціяни й комісари сказали йому одноголосно, що Тутка, в обрубі Львова, Готліб не згиб. Але чи ж міг Герман тим успокоїтися? Не згиб Тутка, то чи не зміг би згинути де інде? А хоч і не згиб, то де ж міг подітися? Все те ще дужче мучило Германа. Він просив поліцію розписати гончі листи за Готлібом, а сам поїхав до Відня, уладжувати інтерес. У Відні ждав уже на нього з великою нетерплячкою його агент і зараз на другий день завів його до Вангехта. Два чи три дні тяглися умови та перемови, Герман торгувався уперто, і бельгієць, котрого ожидання на надії зразу так високо грали, мусив під тиском сухих, чисто ділових жидівських обрахунків Германа, хоч туго і звільна, а все-таки подаватися. Ван Гехт опускав стіни, і в кінці оба супірці стали на тижневій платі 500 ринських протягом семи літ з тою вимовою, щоб Ван Гехт за той час сам вів фабрику і на 5% дивіденту з чистого зиску за спродану церезину, вироблену в двох останніх роках, їх контракту. Звісна річ, Герман не дуже з легким серцем підписував такий контракт і обіцював технікові таку, нечувану в Бориславі, суму. Він потішався тою думкою, що чей зможе в Галичині яким світом прикрутити Ван Гехта, витягти з нього як можна більше, а заплатити менше. І те йому опісля вдалося. Фабрикування церезини мало розпочатись аж з Новим роком. Восени мав Ван Гейт приїхати в Галичину до Дрогобича, щоб надзирати за забудовою фабрики. До того часу Герман обіцявся давати йому невеличку місячну плату по 100 ринських, бо зобов'язання контрактове починалось аж з Новим роком. Але крім того одного діла, Герман по дорозі уладив ще друге і далеко більше – Сходячися на біржі з многими знайомими спекулянтами й капіталістами, він часто заходив з ними в бесіду про Бориславські копальні, їх багатство, про чищення воску й кошти, про відбут парафіни і так далі. Він зразу дивувався, чогось так пильно його випитують о всі подрібності люди, котрі донедавна мало показували до них цікавості. Він ще більше здивувався, коли, переконавшись, як багато деякі з них і самі знають про Борислав, про видобування і багатство його підземних скарбів, і про всі практики при очищуванню і фальшуванню церезини. Але перегодя дізнався він, що в віденських капіталістичних кружках зародилась і дозріла думка зав'язати велику спілку визискування земного воску. Зразу його не тішила то та думка. Він боявся, щоб спілка визискування не стала на заваді його інтересам, не ввійшла з ним в супір і не підорвала його багатства. Але передумавши, він аж засміявся з свого страху. Віденські капіталісти, а спілка в Бориславі. Це смішна не складеться. Хто буде вести в Бориславі діла спілки? Коли який-небудь віденський, загалом європейський чоловік, а не галицький жит, то загибель спілки неминуча, і то загибель в дуже коротким часі. Не так був зложений і не так шитий Борислав в тім часі, щоб європейський предприємець з напівпрямим поступуванням, з напів відповідними поняттями о фабрикації, без вічних брудних жидівських крутарств та шахрайств, без фальшування, без ошуки на робітниках, надзорцях і всіх, кого тільки можна було шукати, щоб, кажу, такий чоловік міг удержатися в Бориславі. Правда, і європейські фабриканти-підприємці не дуже сторонять від усіх тих гарних жидівських прикмет. Не дуже чистими руками фабрикують, але все-таки до такої степені брудноти та безстидного, рабівницького, вже нелегального, як на Заході, визискування – не доходять. Притім же в Європі привикли більше до порядку, до систематичності, до докладної бухгалтерії, а в Бориславі тоді ті привички були лише слабіще і далеко не загальні. Більша часть підприємців вела свої діла якось по-злодійськи, без порядку, щоб тільки від робітника видавити якнайбільше, обірвати йому, що дасться, сплетні, а те, як можна той зараз, витумати від нього назад. Тому-то понятно, що при такій роботі європейські підприємці, особливо систематичній й до пунктуальності привиклі німці, не могли в Борославі устояти.